Josephine Hart, Kárhozat, Magyar Könyvklub, Budapest, 1993, ISBN, 963-548-037-7. Fordította, Fencsik Flóra. Felolvassa, Ambrus Attila József. A felvétel 2024. március 9-én készült. Pusztító szenvedély löki egymás karjába a pályája csúcsán álló politikust és fia jövendő feleségét. Forgószélként söpör végig az életükön, nyomában vér, könnyek, szenvedés. És mégis, ritka ember, aki megbánja ezt az élményt. Josephine Hart az angol szász nyelvterület új írónő csillaga. Pályáját újságíróként kezdte, majd színházi producerként működött. Jelenleg férjével és két gyerekével Londonban él. Első sikereit 1990-ben aratta. Könyvei gondosan kidolgozott, feszített cselekményű, szűk szavú írások. Magyarul már megjelent regénye, gyűlöllek, két testvér életre-halára szóló versengésének története. A hangos könyv felolvasója az alábbi támogatóknak szeretné megköszönni, hogy a hosszú éjszakákba nyúló felolvasás és utómunkálatok során bíztatásukkal és anyagi támogatásukkal egy-egy kávéval és szendvicssel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a hangos könyv végül elkészülhessen. A támogatók nevei Balatoni Csaba, Bertényi Péter, Bognár Gabriella, Csada Melinda, Farkas Éva, Fésűsné Kovács Lilla, Kovács Éva, Nagy Mária, Otrók Balázs, Pál Krisztián, Sipőc Attila, dr. Szabolcsi ibolya. Külön köszönet illeti a kiemelt támogatókat, akik nagyobb támogatást nyújtottak, vagy havirendszeres támogatásukkal segítik a felolvasó munkáját. Agárdi Levente, Krimáné Szép Katalin, Miklós Katalin Ilona, Németh Árpád, Dr. Sánta Csaba, Szilágyi Zoltán, Zavec Jánosné. Köszönöm szépen a támogatásokat, amivel megtisztelik munkásságomat. Ez a hangos könyv elérhető a YouTube csatornámon is. Az Ambrusa Alkotói Stúdiója nevű YouTube csatornám megtalálható a Kukac kereséssel. Ékezet nélkül írd be a YouTube keresőbe Kukac hangos könyv. Ha rendszeresen szeretnéd támogatni a munkámat, akkor a csatorna oldalamon megtalálod a Patreon támogatási linkemet, illetve a Paypal linket is. Amennyiben szeretnél nekem írni, ott megtalálod az e-mail címemet is. Ha tetszik valamelyik videóm, kérlek lájkold like és örülnék a kommentednek is, hiszen egyrészt így tudom tartani veled a kapcsolatot, másrészt ezzel a videó láthatóságát növeled a rendszerben. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és a kis harangot is nyomd meg, hogy értesítést kaphassa felkerülő új videókról. Mivel egy hangos igen sok munka van, mire elkészül, kérlek, hogy a YouTube videót ne töltsd át más YouTube csatornára. Ha a hanganyagot szeretnéd letölteni, akkor a videó alatti leírásban megtalálod a letöltési linket. Kész vagy? Most már végre hallgathatod a hangos könyvet.